Hoofdstuk 69, 16 april 2017 Liefde vir mekaar is die allersuiverste vorm van my jemele hier vir jylle op aarde. Lucifer probeer alles in sy mag om dit te verbreek en ongelukkige mense die jylle wereld in te stier. Liefde wek liefde en so wek ongelukkigheid en omgekraptheid ook die selfde by ander. Jy wil toch nie ander mense aansteek met ongeneeslijke siektes nie? So is die eigenskap van Lucifer soos ongeneeslike siektes wat mense eers in die hart aantas en dan later selfs die lichaam aantas en hulle siek maak. Hulle sal julle voel as ek julle sê dat julle eindelik in die rek. Hoe sal julle voel as ek julle sê dat julle eindelik in die rek verantwoordelik is vir baie mense so dood om julle? Julle samenwerking met die bose dier kwade gedagtes en gevoelens veroorzaak siektes en pyne in mekaar. Julle is soveel nader in mekaar as wat julle besef. En selfs die ouwe op die hoek van die straat wat jy nie ken nie, is so nabe aan jou, dat jy om kan beinvloed met jou gedagtes en gevoelens. Spreek liefde en blijdskap uit met jylle harte, dan sal mede medeverantwoordelik wees vir hulle gezondheid. Dit is so belangrijk dat jylle hieroor nadink en dit besef. My geliefdes, jylle is medeskepper, jylle is my rechterarm in die kleine en dit maak jylle uiters belangrike weesends. Kom ons bou die nieuwe Jerusalem vol vreegde met mekaar. Sien jou hier saam so met my en sien ook die persoon op die hoek gelukkig en bly in my. Dan sal dit sy voorland wees. Spreek sieninge uit oor mekaar en wees liefdevol en jou, en jou eie lewe sal dan ook so word. Dikwils blamere mens iemand anders vir jou eie ongelukkigheid, maar jy sien nie die goeie wat hy of sy vir jou inhoud en in sy binnenste het nie. Kyk mooier na die mense om jou. Slaan dieper ag op hulle binneste en begin om hulle te verstaan met jou hart. Daarin sal jy iets vind wat jou sal verbaas. In jou eie hart sal jy met verbasing uitvind hoeveel liefde daar werkelijk heers, omdat ek die basis, die vonk in elke mens hart moet wees. Hoe sal hy andersens kan lewe en asemol? Ek alleen is die lewe, wat lewe gee aan wie ek wil en my barmhartigheid nie terughoud van enige iemand nie. Kleer jou in met my liefde, bring die kleer aan amal om jou en jy sal sien hoe alles in die prachtige blomtuin verander, waar daar volop voedsel en drank vir amal is. Dit is my sieninge vir jylle hierdie dag en elke dag vir die toekomst. Amen.